Les ordenances fiscals pel 2012 s'han aprovat inicialment aquest dimarts en un ple extraordinari de l'Ajuntament de Tiana. El moll de l'os del debat polític d'aquesta sessió ha estat la regulació de l'IBI, l'impost que representa una part molt important dels ingressos municipals. Per l'any vinent, l'Ajuntament ha optat per una congelació tècnica d'aquest impost, ja que, segons ha argumentat el govern local, han preferit decantar-se per la racionalització de la despesa al lloc dubtar per l'augment de la pressió fiscal. S'ha previst una reducció del coeficient de l'impost de béns immobili, passant del 0,55% actual al 0,53%. Tot i així, cal tenim en compte que la nostra vila està sotmesa a un procés de revisió catastral i a la pràctica aquesta modificació es tradueix en un increment mitjà d'aproximadament el 4% de la quantitat que s'està pagant actualment. I això vol dir que el proper any l'Ajuntament preveu recaptar a través d'aquest impost al voltant de 3.143.000 euros. Escoltem la valoració de l'alcaldessa de Tiana, Esther Pujol. Crec que és una proposta congruent amb la promesa electoral de la congelació de l'IBI, és una proposta que baixa dos punts al tipus impositiu, és una proposta en la qual el 75% dels rebuts de TIANA no es veuran pràcticament modificats, excepte que hi, ha, que hi ha una actualització catastral que no depèn de nosaltres. I a més estem treballant en mesures de contenció tant a nivell de racionalització de serveis, de la despesa, de la plantilla i del sanejament pròpiament tal a nivell de crèdit pressupostari. El regidor d'Hisenda, José Navarro, ha estat l'encarregat de fer una exposició pública de 15 en els motius que han portat el govern a fer aquesta proposta de modificació de les ordenances i ha afirmat que el més fàcil era incrementar la pressió fiscal, però que els ciutadans no són els que primer han de pagar les conseqüències de les irresponsabilitats dels governs supramunicipals. Però tot i aquesta exposició, els grups majoritaris de l'oposició, Convergència i Unió i Gent pel Progrés de Tiana han votat en contra de la proposta de modificació de les ordenances. Els convergents emossa la seva preocupació pel fet que el govern municipal no hagi volgut compartir amb ells decisions importants com aquesta i també ha lamentat que els hagin donat per estudiar una informació deficient sobre el tema, ja que no els han donat una previsió d'ingressos i despeses. També han demanat un expedient de l'estat d'execució dels comptes municipals i han acusat al PSC de no complir amb una promesa electoral. Escoltem el portaveu de Convergència, Enric Nolis. Ens sembla molt greu i una posada manifest de forma profunda és que estan pujant un 4,68% amb una expectativa de que l'IPC es va allogar al voltant del 3%, estan pujant un 56% més de l'IPC previst. Quin tipus d'IBG haguessin tingut que posar per complir la seva promesa electoral? Pues es tenia que ballogar entre el 0,51 i el 0,50. El vot en contra de gent pel progrés de Tiana l'han argumentat preguntant si amb aquesta previsió d'ingressos municipals estaven garantits els serveis bàsics del poble. I és que, segons ha afirmat el portaveu de la formació, Joan Pau Hernández, més enllà de les mesures d'austeritat, hi ha determinades qüestions que no són prescindibles perquè sense elles perilla la cohesió social. És en aquest sentit que ha afirmat que la rebaixa del tipus de l'IBI no és una mesura equitativa. Les majors rendes es veuran beneficiades per aquesta actuació no notaran que se'ls retallen els serveis municipals perquè potser no els utilitzen, els utilitzen menys, i en canvi veuran com un determinat impost, el més important que tenim, que suposa un 37% dels ingressos municipals, el més important que tenim es queda en un 4%. Per tant, entenem que és retrògrada i conservadora aquesta mesura i no és equitativa. Per la seva banda, el residual del Partit Popular ha votat a favor de la proposta de l'equip de govern i ha a a la necessitat de gestió en uns moments tan delicats com els actuals. Entiendo que deberíamos hacer menos política i hacer más gestión i más gestión eficaç. O sea, hay que ver dónde está este incremento de gasto que nosotros hemos tenido per poder compensar este, este nivell d'ingressos que en el presupuesto del l'any pasado estava aproximadamente... 8 8.600.000 euros, bajamos 600.000 euros aproximadamente el presupuesto de, de ingresos del año pasado a, a los de este año. Per últim, el portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya, Jordi Gost, ha demanat als grups presents al ple municipal que es corresponsabilitzin en la tasca de garantir els serveis bàsics del poble sense que els ciutadans notin un augment brus dels impostos. És en aquest sentit que ha afirmat que aquests són moments d'estranyes al cinturó. Hi ha dues opcions, un seria l'augment de la pressió fiscal a la ciutadania i l'altre que és on hem entrat, on ha entrat aquest equip de govern i és en l'anàlisi de la situació i en racionalitzar la, la despesa. I en aquest sentit el que demanem a, a tots els grups presents aquí és que es corresponsabilitzin amb aquest amb aquesta tasca i que el que ha de fer és garantir eh, tots aquests serveis bàsics que penso que tots els que estem aquí a la taula eh, podem arribar a un acord molt fàcilment de quin són. Més enllà de la congelació tècnica de l'IBI, en aquest ple municipal extraordinari s'ha aprovat l'augment de diverses taxes, com la que s'aplica per retirada de vehicles, que passarà de 49,81 euros a 70, i també es veurà incrementada un 10% l'ordenança dels guals. D'altra banda, s'ha afegit una taxa d'utilització de diversos espais municipals, com la sala Albenis, la sala Sant Jordi o la sala polivalent del centre cívic, entre d'altres. En aquest punt, gent per poder de tian ha manifestat la seva preocupació perquè aquesta mesura no perjudiqui veïns ni entitats del poble. Així, a partir de 1 de gener del 2012 s'aplicaran les noves ordenances fiscals. Ràdio Tiana, serveis informatius.